Kapittel 8 Og det skjedde i det sjette året, i den sjette måneden, på den femte dagen i måneden, at jeg satt i mitt hus, og Judas eldste satt foran mig, da den suverene Herre Jehovas hånd falt på meg der. Og jeg begynte å se, og se, noe som av utseende lignet ill. Fra det som så ut som hans softer og nedover var det ill, og fra hans softer og oppover var det noe som så ut som et lyskjær, som gløden av elektrum. Så rakte han ut noe som lignet en hånd, og tok meg ved en lokk av håret på mitt hode, og en hånd bar meg mellom jorden og himmelene og førte meg til Jerusalem med syner fra Gud, til inngangen til den indre porten som vender mot nord, der hvor nidkjærhetssymbolet som egger til nidkjærhet har sin plass. Og se, der var Israels Guds herlighet, som så ut som det jeg hadde sett på dalsletten. Og han sa så til meg, «Menneskesønn, jeg ber dig, «Løft dine øyne mot nord!» Da løftet jeg min øyne mot nord og se, nord for alterporten sto dette nidkjærhetssymbolet ved inngangen. Og han sa videre til meg, «Menneskesønn, ser du hvilke store vedderstyggeligheter du gjør, de ting som Israels hus gjør her, så jeg må dra langt bort fra min helligdom, og enda skal du på nytt få se store vedderstyggeligheter.» Dermed førte han mig til inngangen til forgården, og jeg begynte å se, og se, det var et hull i veggen. Han sa nå til meg, «Menneskesønn, jeg ber deg, bryt deg gjennom veggen». Og jeg brøt meg litt etter litt gjennom veggen, og se, det var en inngang der. Og han sa videre til meg, «Gå inn og se de onde ved som de gjør her». Da gikk jeg inn og begynte å se, og se, der var alle slags bilder av kryp og motbydelige dyr, og alle de skyttene avgudene til Israels hus risset inn hele veien rundt om på veggen. Og foran dem sto syttig menn av de eldre mennene i Israels hus, med Yasanya, Shafans sønn, stående midt iblant seg, hver med sitt røkelseskar i hånden, og røkelseskyens vellukt steg opp. Og han sa så til meg, «Har du sett, menneskesønn, vad de eldre mennene i Israels hus gjør i mørke? hver i de indre rom hvor han har sin gjenstand til beskuelse?» For de sier, Jehova ser oss ikke, Jehova har forlatt landet. Og han sa videre til mig, enda skal du på nytt få se store ved det som det gjør. Så førte han mig til inngangen til porten til Jehovas hus, den som vender mot nord, og se, der satt kvinnen og gråt over guden Tamus. Og han sa videre til mig, har du sett dette, menneskesønn? Enda skal du på nytt få se store vedderstyggeligheter, verre enn disse. Så førte han meg til en indre foregården til Jehovas hus, og se, ved inngangen til Jehovas tempel, mellom forhallen og altere, var det omkring 25 menn som ventet ryggen til Jehovas tempel og ansikte mot øst, og de bøyde sig mot øst for solen. Og han sa videre til mig «Har du sett dette, menneskesønn?» Er det så lite for Judas hus å gjøre de ved det som de har gjort her, at de må fylle landet med vold, og at de igjen skulle krenke mig. Og se, de rekker skuddet fram for min nese. Så skal også jeg handle i voldsom harme. Mitt øye kommer ikke til å være bedrøvet, og jeg skal heller ikke føle medynk. Og de kommer sannelig til å rope for mine ører med høy røst, men jeg skal ikke høre dem.»